Стівен Кінг Цикл «Темна вежа» Вітер у замкову шпарину Продовження книги четвертої На березі Якщо землю, що тремтіла й чвакала під ногами, можна було назвати берегом, все плем'я скупчилося довкола Тіма. Від них ішов дуже сильний дух землі. Тім тримав чотири стволку в руці не тому, що збирався стріляти, чи бодай погрожувати їм, а тому, що вони виявляли таке очевидне бажання її пороздивлятися. Якби хтось із них простягнув руку, щоб торкнутися, він би поклав рушницю в торбу. Але ніхто рук не тягнув. Вони рохкали, вони жестикулювали, вони джарготали по-пташиному. Але крім Хайл, ніхто не вимовив ні слова, яке тім зміг би розібрати. Та коли він заговорив до них, то не було жодних сумнівів, що його розуміють. Він нарахував щонайменше шістнадцятеро людей. Усі чоловіки і усі мутанти. Окрім розмаїтої зелені, на більшості з них росли грибкові нарости, схожі на ті гриби, що їх Тім бачив на колодах Блоссі, який тягав на тартаку. А ще їхня шкіра була уражена черяками і гнійними ранами. Зненацька Тімому панувала майже впевненість. Десь неподалік могла бути жінка, чи навіть декілька жінок. Але дітей не було. Це плем'я вимирало. Невдовзі їх поглине Фагонар, так само, як дракониха забрала свій жартівний кусень м'яса. Та тим часом вони дивилися на нього такими поглядами, які він теж пригадав з часів своєї роботи на Тартаку. Так вони з хлопцями дивилися на бригадира, коли останнє завдання вже виконали, а наступного ще не дали. Фагонарське плем'я вважало його стрільцем. Безглуздо, бо він був лише дитиною, та все ж. І всі вони, принаймні на ту мить, були в його розпорядженні. Для них то було легко, але тім ніколи ніким не командував і навіть не мріяв про це. Чого він хотів? Якби він попросив їх відвести його назад на південний кінець болота, вони б зробили це, безперечно. А звідти вже він сам би знайшов дорогу до стежини залізних дерев, яка привела б його назад у село Лісове. Додому. Задум був розумний, і Тім це знав. Та коли він повернеться, його мати так само буде сліпою. Навіть якщо великого Келза зловлять, це не допоможе повернути їй зір. І виявиться, що він, Тім Рос, ризикував життям даремно. А що гірше, збирач може побачити його втечу на південь у своїй срібній мисці і посміятися з нього а та підла фея, мабуть, сидітиме в нього на плечі і реготатиме разом з ним. Розмірковуючи над цим, він згадав слова вдови смек, ще з тих щасливих часів, коли він був простим школярем, і найбільшою його турботою було виконати всю хатню роботу до повернення з лісу тата. «Єдине дурне запитання, хлопчики і дівчатка, це те, якого ви не поставили». Повільно і без особливої надії, Тім заговорив до тубільців. «Я вирушив на пошуки Мерліна, великого чарівника. Мені сказали, що в нього є будинок у нескінченному лісі. Але чоловік, від якого я це почув, був... Був негідником, брехуном, жорстоким штукарем, який розважався тим, що заводив на манівці дітей. Він був ненадійний», – закінчив Тім. «Ви тут на фагонарі коли-небудь чули про цього Мерліна?» Він носить гостроверхий капелюх кольору сонця. Він очікував, що вони почнуть хитати головами, чи не зрозуміють запитання. Та натомість члени племені відійшли від нього, зібралися в тісне коло і заторохкотіли. Так тривало щонайменше десять хвилин, і в кількох випадках обговорення переходило на доволі високі ноти. Та нарешті вони повернулися на те місце, де чекав Тімк. Руки покручі, вкриті черяками, виштовхнули вперед колишнього стерничого. Цей шановний був широкоплечий і крамезний. Якби він не виріс на гадючому отруйному баговинні під назвою Фагонар, то його можна було б вважати симпатичним. Очі в нього світилися розумом, а на грудях над правим соском випинався і дрежав величезний червоний черяк. Він здійняв догори палець. Той жест Тіму пізнав одразу. Вдова Смек таким чином казала своїм учням, «Слухайте мене уважно». Тім кивнув і показав двома пальцями правої руки, тієї, що не тримала зброї, собі в очі, так, як учила їх удова. «Стерничий – найкращий лицедій у їхньому племені», – здогадався Тім. Кивнув у відповідь. Потім погладив повітря довкола скойовджених заростей щетини і рослинності у нього на підборідді. Тім відчув, як його пронизує радість. Борода. Так, у нього є борода. Далі Старничий погладив повітря над головою і зімкнув кулак, показуючи, що капелюх не просто високий, а конусоподібний. Так, це він. І Тім на радощах аж розсміявся. Старничий усміхнувся, але Тімові та усмішка видалася стурбованою. Декілька інших тубільців заджарготіли і затрискотіли. Стерничий показав їм рукою, щоб затихли, і знову обернувся до Тіма. Та не встиг він продовжити свою німу виставу, як чаряк у нього над соском луснув фонтаном гною і крові. А з нього виліз павук завбільшки з яйце вільшанки. Схопивши, Стерничий розчавив його і викинув. На очах у Тіма, який дивився на все це з жахом і цікавістю, він однією рукою роздер рану. Коли її боки розійшлися, мов губи, він іншою рукою заліз у середину і витяг слизьку жменю яєць, що ледь помітно пульсували. Старничий недбало викинув їх. Позбувся, як міг би позбутися хтось, хто витяг з носа цілу жменю шмарклів, які висякав з носа одного холодного ранку. Інші тубільці не надали цьому ні найменшої уваги. Вони чекали продовження вистави. Полікувавши таким чином свій чаряк, стерничий сперся долонями об землю, став навколішки і почав розгойдуватися вперед і назад, мов хижак, та гарчати. Потім перестав і подивився знизу вгору на Тіма, а той похитав головою. Нічого сказати він не міг, бо саме змагався зі своїм шлунком, у якому все переверталося. Ці люди щойно врятували йому життя, і Він думав, що блювати перед ними було б дуже неввічливо. «Сей, я не розумію. Пробачте!» Стерничий знизав плечима і звівся на ноги. Густа рослинність у нього на грудях тепер була закапана кров'ю. Він знову показав бороду і високий конічний капелюх. Знову впав на землю, загарчав і загойдався. Тільки цього разу до нього приєдналися інші члени племені ненадовго перетворившись на зграю небезпечних тварин. Щоправда, ілюзію трохи псував їхній сміх і добрий настрій. І знову Тім похитав головою. Почувався він при цьому дурником. Стерничий, на відміну від інших, радісним не був. У нього на обличчі виник стурбований вираз. Він поклав руки на стегна і трохи постояв, розмірковуючи, а потім підкликав до себе одного з тубільців. Був він високий, лисий і беззубий. Довгенько радилися ці двоє. Відтак високий побіг геть, і дуже швидко, попри те, що його ноги були такі вигнуті, що він погойдувався з боку в бік, як човник на хвилях. А стерничий викликав ще двох і заговорив до них. По тому ті теж побігли. Стерничий знову став на долоні й коліна та знову почав наслідувати люту тварину. Погайдавшись так, він глянув на Тіма мало незблагальним виразом в очах. «Це собака?» – припустив Тім. Зачувши це, решта тубільців зайшлася реготом. Стерничий звівся на ноги і поплескав Тіма по плечу шестепалою рукою, наче хотів сказати «не переймайся». «Скажіть мені тільки одне?» – попросив Тім. «Мерлін! Сей, він існує насправді?» Стерничий замислився над цим і здійняв руки до неба, широко їх розставивши. «Дела!» Такий жест зрозумів би будь-який селянин з лісового. Хто зна? Двоє тубільців, що були втекли, повернулися разом, несучи плетений з очерету кошик на стрічці, щоб носити його на плечі. Кошик вони поклали до ніг Стерничому. Розвернулися до Тіма, відсалютували йому і, широко всміхаючись, відступили. Стерничий пересів на впочіпки і знаком показав Тіму зробити те саме. Хлопчик зрозумів, що в кошику, щодо того, як Стерничий його відкрив. Пахощі смаженого м'яса змусили його витерти рот об рукав, щоб слина не крапала. Двоє чоловіків, а може їхні жінки – Поклали до кошика фагонарський відповідник обіду лісоруба. Нарізану шматками свинину переклали кільцями якогось помаранчевого овочу, схожого на кабачок. І все це було загорнуто в тонкі зелені листки, тому нагадувало брутерботи без хліба. А ще там лежали полуниці і чорниці, ягоди, яких у лісовому давно вже не було, бо сезон на них минув. «Дякую, Сей!» Тім тричі постукав себе по горлу. Це викликало загальний сміх, і всі повторили цей жест. Повернувся високий тубілець. На одному плечі в нього висів бордюк, а в руці він ніз гаманець з найтоншої, найбільш гладенької шкіри, яку тільки доводилося бачити Тімові. Гаманець він передав стерничому, а бордюк простягнув хлопчикові. Тім навіть не здогадувався, як сильно хоче пити, аж поки не відчув вагу бордюка і не прийти долоні до його пухких, податливих боків. Зубами він витяг пробку, підняв бордюк ліктем, як це робили селяни, і жадібно напився. Він очікував, що вода буде трохи гидка на смак і, може, з комахами, але вона виявилася прохолодною і приємною, як та, яку вони брали зі свого джерела між хатою і клунею. Тубільці засміялися і заплескали в долоні. На плечі у високого тім помітив чаряк, готовий от-от розродитися павуком, і полегшено зітхнув, коли старничий постукав його по плечі, щоб щось показати. Посередині гаманця проходив якийсь металевий шов. Коли старничий потягнув за язичок, перекріплений до цього шва, гаманець відкрився, мов, з-під чарівничої палички, Всередині лежав отшліфований металевий диск, завбільшки з маленьку тарілку. На горішньому боці був напис, якого тім не міг прочитати. Під написом йшли три кнопки. На одну з них натиснув стерничий, і з тарілочки з тихим стогоном піднявся короткий штир. Тубільці, що зібралися нещільним кільцем, засміялися і знову заплескали. Помітно було, що їм дуже весело. Та й тім, втамувавши спрагу і стоячи на твердій, на півтвердій землі, вирішив, що й сам непогано проводить час. й це лишилося від древніх?» Стерничий кивнув. «Там, звідки я родом, такі речі вважають небезпечними». Стерничий не одразу зрозумів, про що йому йдеться, і, судячи зі збентежених виразів, його одноплеменці теж. Та потім він розсміявся і зробив всеохопний жест руками що вбирав у себе все – небо, воду, просочену водою землю, на якій вони стояли. Не мов би, хотів сказати – все небезпечне. «У цій місцевості, напевно, так і є», – подумав Тім. Стерничий тицнув Тіма пальцем у груди і сконфужено знизав плечима. «Вибач, друже, але ти маєш бути уважним». «Добре», – сказав Тім, – «я дивлюся» і показав пальцями собі в очі. Всі тубільці засміялися і стали ліктями підштовхувати один одного, неначе він якось особливо вдало пожартував. Стерничий натиснув на другу кнопку. Диск запищав, і спостерігачі хвально щось забурмотіли. Внизу під кнопками загорілося червоне світло. Стерничий став повільно ходити по колу, тримаючи металевий прилад поперед себе. Наче жертва переношення. Три чверті кола, і прилад знову запищав. Червоне світло змінилося на зелене. Стерничий показав зарослим пальцем у напрямку, куди вказував пристрій. Наскільки Тім міг судити за сонцем, що ховалося за деревами, там була північ. Стерничий глянув на Тіма, щоб збагнути, чи той зрозумів. Тіму здалося, що так, але була одна заковика. «Там вода!» «Плавати я вмію, але...» Він вишкірив зуби і клацнув ними, водночас показуючи накупину, де мало не став сніданком якоїсь лускатої потвори. На це всі зареготали, а найдужче надривав живота стерничий. Йому довелось нахилитися і спертися на порослі мохом коліна, щоб не впасти. «Так», – подумав Тім, «дуже смішно, що мене ледь живцем не з'їли». Коли агонія сміху минула, і старничий знову зміг стояти рівно, він показав нахисткий човник. Ой, сказав тім, а я про нього й забув. А сам думав, що стрілець з нього дурненький. Старничий посадив Тіма на човен і зайняв своє звичне місце між щоглою з головою кабана, що вже почала розкладатися. Члени команди теж посіли свої місця. Їжу і воду передали на борт. Маленький шкіряний футляр із компасом, якщо то був він, тім поклав у полотняну торбу вдови. Чотири стволка відправилася на пояс біля лівого стегна, де зрівноважила сокиру на правому боці. З човна на берег і назад полинули вигуки Хайл, а тоді підійшов Високий, якого тім вважав головним, хоча спілкування відбувалося переважно через Стерничого. Він став на березі і урочисто глянув на тіма в човні. Тоді показав двома пальцями собі на очі. Дивись уважно. Бачу вас дуже добре. І то була правда, хоча повіки в нього обважніли. Він уже не пам'ятав, коли востаннє спав. Минулої ночі точно ні. Головний похитав головою і знову зробив жест пальці в очі. Тільки цього разу більш виразно. І десь у глибині свідомості Може, навіть у душі тій крихітній осяйній окрушеніка. Тім почув шепіт. І йому вперше спало на думку, що ці болотяники могли розуміти не його слова. «Пильнувати?» – головний кивнув. Решта замурмотіли на знак згоди. Зараз на їхніх обличчях не було і сліду сміху чи веселощів. Навпаки, вони були печальні і навдивовижу схожі на дітей. «Пильнувати за чим?» Головний опустився на долоні й коліна, та знову почав розхитуватися. Та тільки цього разу замість гарчати, він трохи подзявкав по собачому. Час від часу зупинявся і повертав голову в бік півночі, туди, куди показував прилад, надимаючи вкриті зеленою кіркою Ніздрі, ніби нюхав повітря. Врешті-решт він підвівся і запитально поглянув на Тіма. «Ясно». Сказав тім. Він не розумів, що йому хотів передати Головний, і чому всі були такі перегнічені, але мав намір усе запам'ятати. Якби побачив те, що Головний так старався йому показати, то розпізнав би. Якби побачив, то міг би це зрозуміти. — Сей, ви чуєте мої думки? — Головний кивнув. Вони всі кивнули. — Тоді ви знаєте, що я не стрілець. «Я просто хотів бути трішечки відважнішим!» Головний похитав головою і всміхнувся, наче це немало значення. Знову зробив жест, дивися, уважно. Поплескав руками по своєму тулубу, вкритому черяками, і удавано сильно затрусився. Решта тубільців, навіть веслярі, що сиділи в човні, наслідували його приклад. Трохи потремтівши, головний упав на землю. І та чвакнула під вагою його тіла. Решта повторили все за ним. Тім зачудовано роздивлявся цей смітник з тіл. Нарешті головний підвівся. Зазирнув Тім у очі. Той погляд запитував, чи зрозумів Тім цього разу. І Тім перелякано зрозумів, що це справді так. «Хочете сказати...» Закінчити думку він не зміг, принаймні в голос. Надто вже вона була страшною. «Хочете сказати, що ви всі загинете?» Серйозно та попри те з легкою усмішкою, дивлячись Тіму у вічі, головний повільно кивнув. І після цього Тім остаточно довів, що ніякий він не стерілець, бо розплакався. Старничий довгою жардиною відштовхнувся від берега. Веслярі біля лівого борту розвернули човен, і коли він вийшов у відкриті води, стерничий обома руками наказав їм веслувати. Тім всівся на кормі і відкрив кошик з їжею. Трошки поїв, бо шлунок ще не наситився, але тільки трошки, бо решта тіла від їжі відмовлялася. Коли він запропонував передати кошик по колу, веслярі заусміхалися на знак подяки, але відмовилися. Поверхня води була гладенькою. Спокійний ритм весел заколисував, і невдовзі у Тіма стали злипатися очі. Йому снилося, що мати трясе його і каже, що вже ранок, і якщо він буде соньком, то батько сідлатиме мулю без нього. «А хіба він живий?» – спитав Тім. Запитання було таке безглузде, що Нел розсміялася. Його трусили, щоб розбудити. То було по-справжньому. Але не його мати. Коли Тім розплющив очі, то побачив, що над ним схилився стерничий. Від нього так сильно пахло міцним потом і гнилими рослинами, що Тім ледь не розічхався. І був не ранок. Якраз навпаки. Сонце спустилося до обрию і пускало червоне проміння крізь купи дивних вузлуватих дерев, що росли просто з води. Їхньої назви Тім не знав, зате знав ті, що росли на схилі за тим місцем, де пришвартувався човен. То були залізні дерева, справжні велетні. Під ними росли глибокі замети помаранчевих і золотистих квіток. Тім подумав, що його мама була по захваті від їхньої краси, а тоді згадав, що вона більше не здатна їх побачити. Вони наблизилися до краю Фагонара, Попереду лежали справдешні лісові нетри. Стерничий допоміг Тіму перелізти через край човна, а двоє веслярів простягнули кошик з їжею і бордюк. Коли Тімові Гунна лежали біля його ніг, земля тут не сочилася водою і не трусилася. Стерничий жестом показав йому, щоб відкрив полотняну торбу вдови. А побачивши, що всередині, урив часто бібікнув, і його команда схвально захихотіла. Тім витяг шкіряний футляр, у якому лежав маленький круг, і хотів було його передати стерничому. Та той похитав головою і показав на самого Тіма. Усе було зрозуміло. Тім потягнув за язичок, що відкривав шов, і витяг прилад. Надиво важкий, як на таку тонку і надприродно гладеньку річ. «Я не повинен його впустити», – наказав він собі. Вертатиму цим шляхом і поверну його, як повернув би позичну тарілку чи інструмент у селі. Таким же, яким мені його дали. Якщо я це зроблю, то знайду їх живими, здоровими. Усі чекали побачити, чи пам'ятає він, як користуватися цим приладом. Він натиснув на кнопку, яка витягала на світ Божий короткий штир, а тоді на ту, що викликала пищання і вмикала червону лампочку». Цього разу ніхто не сміявся і не ухкав. Діло було серйозне, можливо, навіть справа життя і смерті. Тім став повільно ходити по колу, а коли опинився обличчям до проходу між деревами, на місці якого колись ймовірно була стежка, червона лампа погасла і загорілася зелена. Прилад знову запищав. «Усе ще північ», – сказав Тім. Він указує шлях навіть після заходу сонця, правда ж? І якщо дерева надто густі, щоб бачити стару зорю і стару матір. Старничий кивнув, поплескав Тіма по плечу, а тоді нахилився і делікатно клюнув його в щоку. І бігом відступив назад, наче нажаханий власною хоробрістю. Нічого, заспокоїв його Тім. Усе добре. Старничий опустився на коліна. Решта зійшли з човна і наслідували його приклад. Вони поприкладали кулаки до лобів і прокричали «Хайл!». Тім відчув, як на очі навертаються сльози, і придушив їх. «Підведіться, мої вірні піддані, якщо ви вважаєте себе підданими. Підведіться в ім'я любові. І дякую!» Тубільці повставали і залізли назад на човен. Тім підняв металеву пластину з написом. «Я це поверну, цілим і неушкодженим. Правда-правда!» Повільно, але з усмішкою, і це було чомусь жахливо, Старничий похитав головою. Він останнє подивився на хлопчика приязним довгим поглядом. Відштовхнув жардиною хисткий човник від землі і поплив у той трясовинний закутень світу, що його вони називали «своєю домівкою». Тім стояв і дивився, як човен поволі і статечно повертає на південь. А коли команда вітально підняла весла, з яких крапала вода, він помахав у відповідь. Він провів їх поглядом, аж поки човен не перетворився на примарне мерехтіння на смузі вогню, запаленого призахідним сонцем. Він змахнув з очей теплі сльози і ледве стримав бажання гукнути болотяних людей назад. Коли човен зник з поля зору, тім повісив свої гунна на худенькі плечі, повернувся в той бік, куди показував прилад, і покрокував у глиб лісу. Спустилася темрява. Спершу світив місяць, та коли він торкнувся землі, те світло стало тьмяним і непевним, та й воно зрештою зникло. Стежка справді була. Тім був цього певен, але з неї легко було збитися в один чи інший бік. Перші два рази, коли це сталося, він зумів якось не вдаритися лобом об дерево. Але втретє, зіткнення уникнути не вдалося. Він думав про Мерліна і про те, чи могло бути так, що такої людини не існувало. І врізався грудьми в стовбур залізного дерева. Сріблясту тарілочку він у руці втримав, але кошик з провізією впав на землю і все, що в ньому було, розсипалося. «Тепер доведеться повзати навколішки і збирати все. А якщо не хочу сидіти тут до світанку, то можу щось і не знай... «Пересвітити тобі, мандрівцю?» – поцікавився жіночий голос. Пізніше тім заспокоював себе тим, що скрикнув одне сподіванки. «Бо чи ж не маємо ми всі схильності прикрашати свої спогади, щоб вони показували нас із кращого боку?» Але правда була трохи більш гіркою. Він закричав от жаху, впустив пластину, і ладен був накивати п'ятами. І хай би там було хоч сто дерев, на які він міг налетіти, коли втрутилася та частина його єства, що відповідала за виживання. Якби він побіг, то найпевніше більше ніколи не знайшов би їжі, розкиданої на краю стежки, чи пластини, яку зобов'язався оберігати і повернути неушкодженою. «До мене заговорила пластина!» То була нерозумна думка, бо в такій тоненькій металевій тарілочці не змогла би поміститися навіть фея за обільшки з арманіту. Та чи нерозумніша за маленького хлопчика, котрий сам один вирушив у нескінченний ліс шукати чаклуна, який міг уже багато століть лежати в могилі. І який, навіть якщо й був ще живий, Перебував, мабуть, за тисячі коліс на північ от тієї місцини, на тому краї світу, де ніколи не танув сніг. Тім придивився, чи нема зеленого світіння, і не побачив. Відчуваючи, як важко гупає в грудях серце, він опустився на коліна і став мацати землю. Пальці натрапили на розсипані брутерботи зі свининою. кошечок ягід, майже всі вони висипалися на землю. Сам плетений кошик але сріблястої пластини не було. «Де ти? Чорти б тебе у ніс узяли?» Увідчаї закричав тім. «Тут, мандрівцю!» Відказав жіночий голос. Спокійний і стриманий він долинав зліва. Стоячи на долонях і колінах, він розвернувся в той бік. «Де?» «Тут, мандрівцю!» «Говори, не замовкай, як ти не від того!» Голос був люб'язний. «Тут, мандрівцю!» «Тут, мандрівцю! Тут, мандрівцю!» Тім простягнув руку на голос, і пальці зімкнулися на цінному предметі. Перевернувши його в руці, він побачив зелене світло і пригорнув весь спітнілий пластину до грудей. Він подумав, що ще ніколи в житті йому не було так страшно, навіть тоді, коли він збагнув, що стоїть на голові у дракона. І водночас ще ніколи не відчував він такого полегшення. «Тут, мандрівцю! Тут, мандрівцю! Тут! Я тебе знайшов!» Тім почувався дурним і недурним одночасно. «Тепер ти можеш замовкнути!» Срібляста пластина мовчала. Тім сидів непорушно хвилин з п'ять, дослуховуючись до нічних звуків лісу, не таких загрозливих, як на болоті, принаймні поки що, і поволі себе опановуючи, а вже тоді сказав. Так, сей, я б хотів, щоб тут стало світліше. Пластина тихо застогнала, як тоді, коли з неї випинався штир. І несподівано засяяло біле світло. Таке яскраве, що тім ненадовго осліп. Дерева зненацька стрибнули до нього і скупчилися навколо. І якесь створіння, що беззвучно підібралося було близенько, відскочило з переляканим звуком арк. Очі у Тіма були надто засліплені, щоб він міг щось добре роздивитися. Але у нього склалося враження, що тварина мала блискуче вкрите шерсть у тільце, і, можливо, хвіст у формі закарлючки. На пластині виник ще один штир. Те несамовите світло лилося з маленької випуклості вгорі. Здавалося, горів фосфор, та тільки на відміну від фосфору це світло не вигорало. Тім гадки не мав, як палички і лампочки могли сховатися в такій маленькій металевій пластині. Але йому було і байдуже. По-справжньому його цікавило тільки одне. Моя леді, а надовго його вистачить? Твоє запитання не конкретне, мандрівцю. Перефразуй. Наскільки вистачить світла? Заряд акумулятора становить 88%. Очікувана тривалість – 70 років. Плюс-мінус два роки. Сімдесят років, подумав Тім. Цього має вистачити. І він став збирати і знову пакувати свої гунна. У яскравому світлі, що осявало шлях, стежина якою йшов Тім, була навіть помітнішою, ніж на краю болота. Проте вона неухильно вела вгору. І вже до півночі, якщо була вже північ, бо певності в цьому тім не мав, він стомився, попри те, що довго спав у човні. Стійко трималася гнітюча неприродна спека, яка тільки заважала просуватися вперед. Так само, як важкий плетений кошик і бордюк. Врешті-решт він сів, поклав пластину коло себе, відкрив кошик і зжував один брутербот. Було смачно. Втім, замислився, а чи не з'їсти йому ще й другий. Та тоді нагадав собі, що не знає, на який період йому треба розтягувати провізію. Також його осяяла думка, що яскраве світло від пластини могло привабити істот, які опинилися неподалік. І деякі з цих істот, певно, були налаштовані недоброзичливо. «Леді, ви не могли б вимкнути світло?» Він не був певен, що вона відповість. За останні 4-5 годин він перепробував декілька способів завести розмову, та марно, але світло вимкнулося, і він опинився в чорнющій темреві. І одразу ж почав відчувати навколо себе живих істот – кабанів, лісових вовків, вортів, одного-двох пуки, і мусив придушити в собі бажання знову попросити про світло. Попри неприродну спеку, цей залізний ліс наче знав, що вже широка земля, тому скинув чимало осіннього листя на гумус. Найбільше припало на квіти, що росли біля їхніх стовборів, але й далі було насипано багацько. Тім назбирав декілька оберемків листя, зробив собі сяку таку постіль і ліг. «Я геть згвинтився», – подумав він. Цим неприємним словом називали в лісовому людей, що втратили розум. Але з гвинченим він не почувався. Насправді він почувався повноцінним і задоволеним, хоча йому бракувало фагонарців, і він переймався, що з ними буде. «Я лягаю спати», – сказав він. «Розбудите мене, як щось підбереться, сей». Вона відповіла, хоча Тім нічого не зрозумів. Директива 19 це після 18 і до 20 подумав Тім, і заплющив очі. Сон потягнув його в свої обійми одразу. Він хотів було запитати безтілесний жіночий голос і ще про одне чи розмовляла вона з болотяним народом? Але не встиг заснув. У найтемнішу пору ночі та частина лісу, де спав Тім Рос, ожила. Її заполонили маленькі скрадливі істоти. Привид у машині, складному пристрої під маркою портативний навігаційний модуль Дарія північного центру позитроніки NCP-143-6345 АН наближення цих створінь помітив, але зберігав мовчанку, бо не відчував небезпеки, а тім собі безтурботно спав. Трокени було їх шестеро щільним півколом зібралися біля хлопчика. Якийсь час вони просто роздивлялися його своїми дивними очима золотистими обідцями, та потім розвернулися на північ і здійняли свої пички до гори. Над найпівнічнішими краями серединного світу, де ніколи не тануть сніги і ніколи не настає нова земля, став формуватися велетенський вир, обертаючись у повітрі, що надійшло з півдня і було занадто теплим. Він дихав, як легеня, і всмоктував крижане повітря знизу, і обертався все швидше, сам себе накачуючи силою. Невдовзі зовнішній його край знайшов шлях променя, що його навігаційний модуль «Дарія» зчитував електронним способом, а тім бачив у вигляді ледь помітної стежки, що вела крізь ліс. Промінь покуштував ураган, вирішив, що він смачний, і засмоктав його край. Старкбласт рушив на південь, попервах повільно, та що далі, то швидше. Тім прокинувся від співу птахів і сів, протираючи очі. Він не одразу збагнув, де він, але плетений кошик і зеленаві промені сонячного світла, що проникали крізь високі крони залізних дерев, швидко нагадали йому про все. Він встав і хотів було зійти зі стежки щоб сходити до вітру, та потім зупинився. Довкола того місця, де він спав, виднілися тугі маленькі кубки лайна. І Тіму стало цікаво, хто приходив обнюхати його вночі. «Якісь звірі менше за вовків», – подумав він. «Але нехай, досить і цього». Він розстебнув штани і зробив своє діло. А коли закінчив, знову спакував кошик. Трохи здивувавшись, як це нічні гості не пограбували його. Потім ковтнув трохи з бордюка і підняв сріблясту пластину. На око йому трапилася третя кнопка. Зненацька у вухах зазвучав голос удовий смек, яка казала йому не натискати її, залишити все, як є. Та тім вирішив знехтувати цією порадою. Якби він слухався доброзичливих порад, то його б тут не було. А ж його мама була б досі зрячою, але й великий Келс був би його відчимом. Напевно, все життя було сповнене подібних обмінів. Сподіваючись, що клята штукенція не вибухне, Тім натиснув на кнопку. «Вітаю, мандрівцю!» – промовив жіночий голос. Тім хотів теж з нею привітатися, та вона повела далі, не даючи йому змоги вставити й слова. «Вас вітає Дарія!» Навігаційна служба північного центру позитроніки. Ви перебуваєте на промені кота, відомого також під назвами промінь лева чи тигра. Також на шляху птаха, подекуди відомого як шлях орла, шлях яструба і шлях грифа. Усе суще слугує променю. «Так кажуть», – мовив тім, наче громом уражений. Він навіть не розумів, що говорить. Хоча ніхто не знає, що це означає. Ви проминули пункт дев'ятий на болоті Фагонар. На болоті Фагонар немає догана. Проте є зарядна станція. Якщо вам потрібна зарядна станція, скажіть так, і я визначу ваш маршрут. Якщо зарядна станція не потрібна, скажіть продовжити. Продовжити, сказав Тім. Леді Дар'є, я шукаю Мерліна. Вона його перебила. Наступний доган на поточному маршруті – північно-лісовий кіннок. Також відомий під назвою «Північний замок». Зарядна станція на догані північно-лісового кіннока не працює. Збурення у промені вказує на дію магії в тому районі. Також у районі є ознаки зміненого життя. Рекомендовано обійти його стороною. Якщо ви бажаєте обрати цю опцію, скажіть «обійти». І я вирахаю необхідні зміни. А якщо бажаєте відвідати доган північно-лісового кіннока, також відомий під назвою Північний замок, скажіть продовжити. Тім обміркував свої можливості вибору. Якщо ця Дарія радила йти в обхід, то й доган, певне, був небезпечний. А з іншого боку, чи не заради магії він узагалі вибрався аж у ці краї? Магії чи дива? На голові у дракона він уже стояв. Що небезпечнішого може таїти в собі доган північно-лісового кіннока? Може й багато чого, змушений був визнати тім. Але в нього була батькова сокира, батькова щаслива монетка і чотири стволка, яка стріляла і вже пролила кров. «Продовжити», – сказав він. Відстань до догана північно-лісового кіннока – «Становить 50 миль або 45,45 45 колеса. Рельєф місцевості помірний. Погодні умови...» Дарія замовкла. Пролунало гучне клацання. «Потім... Директива 19!» «Дарія, що таке директива 19?» «Щоб обійти директиву 19, назвіть пароль. Можливо, вам необхідно буде вимовити пароль по буквах». Я не розумію, про що ви. Ви впевнені, що не бажаєте спланувати обхідний маршрут, мандрівцю? Мої давачі показують сильне збурення в промені, що свідчить про магію високого рівня. А яка це магія, біла чи чорна? Тільки так Тім міг запитати у голосу з пластини те, чого він, мабуть, не зрозумів би. Хто там чаклує? Мерлін чи чоловік, що втягнув маму і мене в це же хіття? Упродовж десяти секунд відповіді не було, і тім уже думав, що й не буде. Чи знову пролунає повтор директиви 19, що, в принципі, було те саме. Але відповідь нарешті прозвучала, хоча користі йому з неї не було жодної. «І біла, і чорна», – сказала Дарія.